Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma wafiqna lil 'ilmi nafi'i wal amali salih Wahdina hdinna subul as-salam al wa 'ala at-tauhidi wa sunnati hatta ya'tiyana al-yaqin ya rabb al alamin Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah segala puji dan syukur Senantiasa kita haturkan kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai bentuk atau salah satu dari bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita senantiasa memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya Akan tapi kesyukuran tidak cukup hanya dengan memuji dan memuja Allah Kita harus beribadah, melakukan ketaatan sebagai aplikasi Sebagai tadbir li ashukur, iaitu praktek syukur yang sesungguhnya, iaitu dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, melakukan ketaatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas seluruh nikmat lahir dan batin, nikmat yang tidak terhitung banyaknya, dan semua kita diwafatkan atas tauhid dan sunnah. Semoga salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita memohon kepada Allah semoga kita menjadi umat yang setia senantiasa berjalan di atas sunnah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhatul iman para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali Memudahkan urusan kita Sehingga kita bisa melanjutkan Kajian tentang Akhidah Ahli Sunnah Wal jamaah Yang kita sadur dari kitab aqidah At-Tahawiyah Karya Imam Abi Ja'far At-Tahawiyah Al-Hanafi Rahimahullah Pembahasan kita Yang terakhir Yang Telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan Sebelumnya berkaitan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga kenikmatan yang wajib kita yakini dan kita imani, bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan orang-orang yang beriman di dalam surga kelak, iaitu melihat langsung kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tentang hal itu mutawatir. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya dan tidak menta'wilnya dengan penta'wilan-penta'wilan -penta yang menyelisihi hakikat dari kenikmatan tersebut. Kita harus pasrah dan berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah SWT dan juga berbagai kenikmatan-kenikmatan perihal dan ahwal pada hari kiamat yang semua hal itu tidak akan mungkin bisa ya, diketahui dengan akal semata itulah agama kaum muslimin itulah agama ahli sunnah wal jamaah akidah mereka yang wajib kita pelajari dan kita imani serta diyakini kemudian setelah itu ahli sunnah wal jamaah dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menetapkan dan mengimani seluruh sifat yang tertera di dalam Al-Qur'an dan dalam penetapan tersebut mereka menjauhi at-tashbih yaitu penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk Karena barang siapa yang mengingkari Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Atau dia menetapkan Tapi menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk Maka tentu dia telah Menyelisihi akidah ahli sunnah Telah keluar dari jalan ahli sunnah Oleh kerana itu Al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah Melanjutkan pembahasan tentang hal ini Wa rahimahullah وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّنْ نَفْيَا وَاتَّشْبِيْهَ زَلَّ وَلَمْ يُسِبْ أَتَّنْزِيْهَ Barang siapa yang tidak menjauhi yeah. sikap menapikan dan attashbih menyerupakan Zalla walam yusip at-tanzih Dia akan terperosok ya Dalam kesesatan Dan tidak akan Benar dalam mensucikan Ya mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala at-tanzih Jadi barang siapa yang Mengingkari sifat-sifat Allah Atau menyerupakan Sifat Allah Dengan sifat makhluk maka pada hakikatnya dia telah menyimpang dari jalan kebenaran pada hakikatnya dia tidaklah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya ya. maka ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan sifat tapi tidak dan tidak menapikannya tidak mengingkari kemudian penetapan tersebut mereka tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tidak menyerupai sifat makhluk Allah yang memiliki sifat sesuai dengan kebesaran keagungan dan kemuliaannya Kemudian semua yang ditetapkan oleh Allah wajib kita imani, kita tetapkan. Begitu juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnah wal jamaah dalam prinsip akidah mereka tentang sifat-sifat Allah yaitu Isbatun bila ta'tilin wa Nafyun Awa isbatun Bila tashbihin Wa nafyun Bila ta'til ta Mereka menafikan Tapi Tidak Mengingkari Apa yang mereka Nafikan Mereka menafikan Sifat-sifat yang Tercelah Sifat-sifat Yang mengandung Makna Kecacatan Atau kekurangan Ya Tapi mereka Menetapkan Sifat-sifat Yang sempurna Bagi Allah dan dalam penetapan tersebut mereka tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk akan tetapi mereka mengatakan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu Al wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan yeah. laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya. Yeah. Laisa kamitslihi syai' wa basir. Ya, laisa Kamislihi syaih Tidak ada sesuatu Yang menyerupai Allah Seperti Allah Wahuassami'al basir Dan Allah subhanahu wa ta'ala al-Sami' yaitu maha mendengar dan maha Basir melihat Dalam ayat ini Allah menabikan Tashbih dan menetapkan sifat Jadi segala Makna at-tashbih yaitu penyerupaan itu semua dinafikan oleh Allah Subhanahu wa artinya tidak satu pun dari sifat Allah yang menyerupai sifat makhluk dan tidak satu pun dari sifat makhluk menyerupai Allah Subhanahu wa taala wa huwa dan Allah yang maha sami' mendengar wal dan maha melihat berarti Allah menetapkan nama Allah as-sami' yang mengandung makna as-sam'u dan sam'u tersebut iaitu pendengar itu merupakan sifat Allah dan Allah memiliki nama al-basir yang maha melihat dan al-basar itu penglihatan itu merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala jadi ayat yang singkat ini iaitu Laisa kami menjelaskan prinsip dasar akidah ahli sunnah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah dan menafikan at-tasybih penyerupaan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Dan juga ayat tersebut membantah ya akidah kaum mu'attilah dan juga kaum musyabbihah. Sekte mu'attilah yaitu orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, kelompok yang mengingkari sifat-sifat Allah dan kelompok musyabbihah atau mujassimah mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ighotatil iman rahimakumullah. Maka wa lam yatawaqqa an-nafya. Barang siapa yang ya, tidak menjauhi, tidak meninggalkan an-nafya yaitu menafikan. Nah, kalimat an-nafya di sini tentu ia menunjukkan kepada multi makna kalau yang dimaksud annafya ya, mengingkari sifat-sifat yang telah tetap bagi Allah dan maknanya yang telah diketahui secara bahasa Arab maka ini jelas adalah kebatilan semata Adapun yang dimaksud nafya menafikan hakikat dari sifat yang kita ketahui Artinya kita tidak mengetahui hakikat dari sifat yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya maka ini tentunya benar karena tidak seorang pun yang mengetahui hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah yang kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud ya tawakkan nafya, yang menafikan ya di dalam perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini adalah ya apa yang dilakukan ya oleh orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dari kelompok Sekte-sekte yang Menyelisih alis sunnah Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Baik secara total Keseluruhannya diingkari oleh mereka Dari kalangan mu'abdilah Termasuk dalam hal ini kaum mu'atazilah Yang mengingkari seluruh sifat-sifat Allah Ya, kalangan jahmiyah al-mu'abdilah Yang tidak menetapkan satu pun dari sifat Allah kendati ya dalam pemikiran mereka yaitu mereka mengatakan Allah memiliki nama tanpa sifat sehingga mereka mengatakan sami'un bila sam'in Allah maha mendengar tapi tanpa pendengaran atau kata mereka alimun bila ilmin maha berilmu tanpa ilmu ini suatu hal yang mustahil, ya, yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Bagaimana mungkin Allah, ya, maha mendengar tapi tambah pendengaran? Nah, itu pemikiran seperti itu ada, ya, diyakini oleh orang-orang yang telah menyimpang dari Sunnah. Ina makan dengan kaum Jahmi atau muattila, kaum muattazila. Ada diantara mereka yang menafikan. Sebagian Ya Sebagian dari sifat tersebut Dan menetapkan sebagian Dari kalangan sekte Ya Al-kullabiyyah Wal-asyairah wal maturidiyah Mereka menyangkari Atau menetapkan sebagian sifat Yang dikenal dengan sifat Tujuh ya. Tujuh sifat yang mereka Tetapkan Kemudian dikembangkan menjadi ya sifat yang tidak lebih dari sifat 20 kemudian sifat-sifat yang lain itu ditakwil ya ditakwil oleh mereka nah, ini termasuk ke dalam apa yang dijelaskan oleh al-Imam Abu Ja'far al tahawi jadi ahli sunnah wal jamaah mereka Menetapkan seluruh sifat yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini akidah mereka. Tidak boleh diingkari, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditakwil. Yeah. Ada lagi sekte yang lain. Kalau tadi sekte dari kalangan kullabiyah wal ashshayra dan matur itu mereka al muawil ahli tawil ta ditawil oleh mereka. Sebagai contoh. Al Rahman ala arsy Mereka katakan istawa bukan tinggi di atas arah Allah, tapi kata mereka berkuasa. Ini pentakwilan. Bila ini ditakwilkan, itu pada hakikatnya mengingkari, menafikan. Ya. Bila ditakwil, diselewengkan maknanya, maka secara automatik itu pengingkaran terhadap sifat tersebut. Nam. Begitu juga firman Allah kepada ya iblis tatkala tidak mau sujud kepada Adam qalama mana'aka liman khalaq qalama mana'aka an tasjura tastasjuda liman khalaqtu biyadaya Wahai iblis apa yang menghalangmu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku Kedua tangan tersebut dinisbatkan oleh Allah pada dirinya Ali sunnah mengatakan nama Allah memiliki tangan, tapi sudah yang kebesaran keagungannya. Kalau mereka dari kalangan Qur'aniyah wal Asha'irah dan maturi mengatakan, itu enggak. Kalau Allah seandainya Allah memiliki tangan, Berarti serupa dengan tangan makhluk, maka ditakwil. Apa takwilannya? Ya kudrah, kekuasaan kata mereka. Jadi tatkala ditakwil makna yada ini kedua tangan tersebut dengan kudrah, kuduratiyah, dua kekuasaanku, kekuatanku. Maka secara otomatis Sifat tangan bagi Allah telah diingkari Nah itu Bentuk ya, Penafian Yang lain Ada lagi yang menafikan Sifat Zahirnya ditetapkan Tapi maknanya diingkari Ya Mereka mengatakan Istawa alal al Ya, Zahirnya kita imani Mengistawa ala al-ars Ya akan tapi, maknanya ya, Maknanya Wallahu'a'lam, kata mereka Kita serahkan kepada Allah Allahu Wallahu'a'lam Ini namakan dengan Sekte Al-Mufawidah Yang menyerahkan Maknanya kepada Allah Ya, Tapi mereka katakan Ya, sudah istawa Alal-Ars, itu zahirnya Begitu zahir Ayatnya seperti itu, redaksinya Adapun maknanya Allahu a'lam kata mereka. Dan ini juga pada hakikatnya adalah mengingkari. Allah mengatakan menetapkan. Dan makna istawa secara bahasa Arab istawa 'ala maklum. Ya. Diketahui maknanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Daril Hijrah Imam Malik rahimahullah tatkala ditanya tentang istawa 'alal arsy beliau mengatakan al-istiwa ma'lum wal kayf majhul was-su'al 'anha bid'ah wal iman bihi wajib wal iman biha wajib was-su'al 'anha bid'ah katayma malik istawa 'ala al-'arsh istawa itu maknanya ma'lum diketahui orang Arab bila ditanya apa makna istawa alam mereka mengetahui akandabi al-kayf majhul Kaivia hakikat dari sifat istawa itu bagaimana Allah istawa alal arsh itu majul tidak diketahui dan beriman kepada sifat tersebut wajib menanyakan tentang hakikat sifat tersebut itu bidaa suatu perkara yang tidak pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul saw. Nah, tatkala mereka mengatakan Allah wa alam kami tidak tahu maknanya ini dinamakan ya akidah sekte mufawwidhah maka pada hakikatnya sama ya kesimpulannya hakikatnya sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat karena tatkala dikatakan Allahu a'lam kami tidak tahu ya sama saja itu mengingkari ikhwatallahi marhimakumullah jadi penyimpangan di dalam atau dalam sifat-sifat Allah ini ya berbeda-beda tidak sama tingkatannya berbagai level penyimpangan dalam sifat dalam menetapkan sifat ada yang mengingkari sifat secara keseluruhan ada yang mengingkari sebagian ada yang menetapkan zahir lafaznya tapi makna juga diingkari nah tidak. itu semua termasuk ke dalam makna annafya menafikan nah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawir Rahimahullah Ingin membantah akidah yang seperti itu yeah. Konsep yeah. Pemahaman yang seperti itu Ini tidak benar yeah. Yeah. Makanya kita Waman lam yitawakkan nafya Barang siapa yang Tidak menjauhi yeah. Meninggalkan Atau nah, Menjauhi sikap Menafikan Mengingkari Ya Baik secara keseluruhan Atau sebagian Atau menetapkan Nama tanpa makna Atau menetapkan Zahirnya sifat Tanpa ya, atau Dengan menyerahkan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu semua termasuk ke Kedalam ya, Penafian yang Menyelisihi akidah ahli sunnah Adapun ahli sunnah wal jamaah mereka menetapkan semua sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya dan juga yang telah tetapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dan menafikan sifat-sifat kekurangan sifat-sifat yang mengandung makna kecacatan dan kekurangan ya yang dinafikan oleh Allah dan rasulnya. Seperti sifat ngantuk, tidur, ya, kejahilan, lemah, capek, ya, kezaliman. Ya. La ta'khudhu sinatu walanau. La ta'khudhu sinatu walanau. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Wa ma massana min lugub dan kami ya tidak merasakan letih dan capek. Naam wa ma rabbuka bidhallamin lil abad rabbmu tidak menzalimi hamba-nya ya seperti itu dan tidak lupa wa ma yirabb wa an rabbuka nasiya na'am ta yadillu rabbi wa la dan tidaklah ya, lupa na'am jadi kita menafikan itu semua mengingkari itu semua karena Allah telah mengingkari sifat tersendiri-nya. akan tetapi dalam pengingkaran tersebut dalam ya, penafian tersebut itu mengandung makna penetapan yaitu menetapkan lawan dari sifat tersebut kalau kita ingkari sifat tidur dan juga ngantuk berarti lawannya adalah kesempurnaan hidup Allah yang tidak pernah ngantuk dan pernah tertidur maka Allah al-hayyu, hayatan kamila yang maha hidup Hidup yang sempurna Al-Qayyum Yang berdiri sendiri Nah Begitu kita menafikan sifat kezaliman Allah tidak menzalimi hambanya Berarti mengandung makna Menetapkan sifat keadilan Allah Maha Adil Begitu kita menafikan Sifat Al-Ghu Al-Ta'ab yaitu letih Capek Maka itu menunjukkan Pada kesempurnaan sifat kekuasaan, kekuatan dan ya al-mulk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Nah itu metode yang benar di dalam menafikan sifat, yaitu menafikan sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dengan menetapkan makna ya, lawan dari sifat ke kecacatan tersebut, sifat kekurangan tersebut. Na'am, ihdallima rahimakumullah. Adapun nafia yang masuk di sini menafikan di sini kata Imam Bu Ja'far maksudnya apa yang dilakukan oleh sekte-sekte Ahlul Kalam tadi dari kalangan Mu'attilah Ujahmiyah dan yang mengikuti ya pola pikir mereka. Ini mengingkari sifat. Ada yang menetapkan hanya tujuh sifat saja. Al-Hayat, al-Irada, al-Qudrah, ya al ilmu al-Sam'u, al-Basar, al-Kalam. Seperti itu kata mereka. Ya. Itu ditetapkan hanya tujuh sifat saja. Lalu dikembangkan kaunuhu hayyan, kaunuhu samian, kaunuhu basiran, kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu aliman kembangkan. Kemudian ditambah dengan sifat-sifat yang lain lengkap menjadi 20 sifat. Nah, lalu sifat Allah yang lain mana? penafian tersebut itu ter termasuk ke dalam apa yang dicela oleh Imam Bujah pada dan yang jelaskan tentang ya kebatilannya wa man lam yatawakkah an-nafiya barang siapa yang tidak menjauhi sikap menafikan ya menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa dan menyerupakan sifat Allah seperti aqidah kaum musyabbihah tu mujassimah yang ada yang mengatakan ya mereka mengatakan bahawa at-tashbih atau mujassim mengatakan ya iadi ya dullah kayadi samullah kasyamai ada yang mengatakan seperti itu, ya dari sekte-sekte mushabyah. Jadi merupakan sifat-sifat makhluk atau at-tashbih di sini mencakup juga menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu Ya Jadi menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu Wataala. Sehingga Memberikan sebagian ibadah Menyelewengkan ibadah kepada mereka Lalu mereka ya, Jadi ibadati Mohon pertolongan kepada mereka ya, Bantuan Sementara Yang hanya bisa memberikan pertolongan Dan bantuan Yang memberikan Kemanfaatan Dan yang menolak kemudaratan Hanya Allah SWT Sehingga Ada yang terjuruhkan Tasbih itu menyerupakan makhluk dengan Allah Maka terjuruhkan perbuatan syirik Terjerumus dalam perbuatan syirik Ada pun yang dimaksud Tasbih di sini Iaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat Makhluk, lalu mereka ingkari Nah, maka kenapa Orang-orang Dari sekte mu'aktilah Yang mengingkari sifat-sifat Allah Kenapa mereka mengingkari Kerana mereka memiliki persepsi dan pemahaman kalau kita tetapkan sifat tersebut berarti kita suruh Allah kita menyerupakan Allah dengan makhluk sementara Allah tidak serupa dengan makhluk itu menurut mereka ya benar Allah tidak serupa dengan makhluk tapi Allah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya sifat yang sempurna ya sehingga menurut pemahaman mereka terhadap ayat tadi karena Allah tidak menyerupai makhluk lalu begitu ada sifat-sifat yang ditetapkan Allah untuk dirinya seperti tangan dan wajah dan yang lainnya Lalu kata mereka Tangan Yang kita faham ya tangan manusia Itu menurut mereka Subhanallah Begitu pemahaman mereka Lalu tatkala ditetapkan sifat tangan Berarti sama dong sifat tangan Allah dengan makhluk Berarti Allah tidak menyerupai makhluk Berarti tidak ada sifat tangan bagi Allah Maka kita selewengkan Kenapa diselewengkan? Kalau ditetapkan sebagaimana zuhirnya Berarti kita serupakan Allah dengan makhluk Sementara Allah kami syai Tidak menyerupai makhluk Begitu logika mereka Seperti juga ya Istawa alal ars Istawa Yang terjemahan yang dapat kita dapatkan Dalam terjemahan Al-Quran Departemen Agama dan yang lain itu Bersemayam Bersemayam tidak mewakili seluruh makna istawa Istawa itu dalam bahasa Arab Ala itu tinggi Berada di atas sesuatu ya dan itu tidak mesti ya menyentuh sesuatu tersebut ya istawa ala irtafa ala ya seperti itu itu yang makna yang maklum yang diketahui dalam bahasa Arab nah tadkala mereka mengatakan kalau istawa mereka ingat istawa bersemayam raja di atas singgasanannya berarti kan duduk berarti raja itu membutuhkan singgasanannya kalau jatuh berarti rajanya akan jatuh berarti raja itu membutuhkan singgasana tersebut kalau begitu, yang tidak benar, Allah istawa al ars, berarti Allah butuh kepada ars, lihat logika mereka yang rusak. Berarti Allah menyerupai makhluk, diliputi oleh makhluk. Kalau begitu, ya tidak benar, harus ditakwil. Apa takwilnya? Istawla, kata mereka, berkuasa, berarti Allah menguasai ars. Jadi mereka terjerum sampai takwilan dan ta'atil ya menafikan sifat-sifat Allah dan menyelewengkan sifat-sifat Allah disebabkan pola pikir mereka yang telah rusak persepsi yang keliru yang negatif terhadap Allah Subhanahu wa nah itu jelas pemahaman ya suatu pemikiran yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah maka Ahlussunnah menetapkan sifat tanpa menyerupakan dan ya menetapkan sifat tanpa menyerupakan ya. Kemudian mensucikan Allah tapi tanpa mengingkari. Oleh karena itu barang siapa yang ya tidak, tidak menjauhi sikap menafikan sifat-sifat Allah atau menyerupakan ya dengan sifat-sifat makhluk maka sungguh mereka ya, <tidak> telah terperosok, telah tergelincir telah menyimpang, telah terjatuh ke dalam kesesatan naam maka secara umum sekte yang menyimpang di dalam memahami sifat ada dua secara garis besarnya yang pertama yaitu mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Ya. kemudian yang kedua al-musyabbiah, yang menyerupakan sifat-sifat Allah naam Keduanya telah dibantah oleh Allah, dijelaskan kebatilannya. Lesa kami slihshay tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahuwataala. Ya, sesuatu pun tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini bantahan terhadap aqidah Mushabbiha. Wahu al-Samiul Basyir dan Allah yang Maha Sami mendengar dan Maha basir melihat. Ini membantah ya, keyakinan orang-orang Muattilah yang mengingkari sifat-sifat Allah. Adapun ahli Sunnah mereka tetapkan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah dan tidak mengingkari satu pun dari sifat Allah dan dalam menetapkan tersebut mereka mengatakan tidak ada yang serupa ya satu pun dari sifat Allah dengan sifat makhluk dan juga tidak satu pun dari sifat makhluk yang menyerupai sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa lan yusib tanziih Maka dengan demikian Sekte mu'attilah dan sekte musyabbihah itu Walam yusib at-tanzih ya tidaklah akan benar ya dalam mensucikan Allah. Naam, kita wajib mensucikan Allah. Di antara nama Allah Subuhun quddus ya maha suci. Di antara makna tasbih itu pensucian. Kita mengatakan subhanallah. Maha suci Allah. Ya Allah maha suci. Ya. Dari segala sifat kekurangan Segala ayat-ayat yang menjelaskan tentang ya pujian kepada Allah alhamdulillah itu maknanya mengandung makna pensucian Allah dari seluruh kekurangan, kecacatan dan seluruh makna-makna yang mengandung makna kekurangan. Naam. Begitu juga ya Allah mensucikan dirinya. Subhanallah. Ya dari apa yang diyakini, dari apa yang di Uh, disematkan oleh orang-orang atau sekte-sekte ahli kalam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Abu Ja'far ath-Thahawi, "Fa Rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah." Sesungguhnya Rabb kita jalla wa ala yang maha tinggi dan maha agung, yang maha agung dan maha tinggi mausufun bi sifatil wahdaniyah yaitu memiliki sifat-sifat ya keesaan. Allah Maha Esa. Jadi Allah memiliki sifat dan tidak seorang pun yang menyerupai Allah yang bersesatu dengan azam sifat tersebut. Sifat Allah banyak. Sangat banyak. Ya. Seluruh nama-nama yang terdapat dalam Al-Qur'an, Asmaul Husna 99 nama itu yang kita ketahui maka itu semua mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh nama mengandung sifat Allah. Karena makna sifat tersebut itulah makna dari nama-nama tersebut. Contoh. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sifat Allah adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar yaitu nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka sifat Allah pengasih dan panjang Ar-Rahman ya. Ar-Razak Yang maha memberi rezeki. Maka Ar-Rizq Iaitu ya, sifat Allah Iaitu Allah memberikan rezeki. Ya, Seperti itu Al-Qadir Maka sifat Allah al qudrah Al-Basir Maka sifat Allah Al-Basar Nah Begitu seterusnya Al-a'la al-ulu maka sifat Allah Al-a'la al-ali maka sifat Allah Al-ulu nah, Begitu seterusnya maka sifat Allah itu Banyak dan Sifat Allah Maha Esa dalam sifat-sifat Tersebut itu tidak satu pun yang menyerupai Sifat Allah Kendati dalam sebagian Makna itu sama Tapi tidaklah ya kesamaan Dalam makna itu berarti Sama dalam hakikatnya Itu harus dibedakan Itu kaedahnya Ya ittifaqun fil asma la yadullu ala ittifaq fi al musammayat aw fil haqiqa Ya ada kesamaan dari sisi nama itu bukan berarti menunjukkan sama dalam hakikatnya Naam Itu harus dipahami yadun tangan Tapi bila dinisbatkan kepada Allah yaitu sesuai dengan kebesaran Allah Tapi bila tangan dinisbatkan kepada manusia sesuai dengan kekurangan sifat manusia tangan Ya begitu. Nah. Kemudian man'utun bi nu'tul fardaniyah, laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Yaitu Allah juga ya, disifati dengan sifat-sifat yang tak tertandingi, tidak tertandingi nu'tun fardaniyah. Yang tidak tertandingi. Kemudian laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Yang tidak seorang pun dari makhluk, yaitu Ahadun minal bariyah Seorang pun dari makhluk Yang ya memiliki atau menyandang makna Yang sebanding dengan sifat-sifat tersebut Nah Apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Jafar At-Tahawi ini Itu pada hakikatnya ya Disadur dari firman Allah SWT Dalam surah Al-Ikhlas Qul huwa ahad Allahu samad Lam yalid wa lam yulad Ya lam yakullahu kufuwan ahad kullu huwallahu ahad katakan allah maha esa qul huwallahu allahus samad allah tempat ya bergantung artinya semua makhluk ya mengangkat perkara mereka bergantung kepada allah subhanahu wa taala ini menunjukkan akan rububiyah allah subhanahu wa taala ya, ya, ta menunjukkan akan sifat-sifat dan nama allah subhanahu allah yang maha esa ya na'am jadi mausufun bi sifat uh, bi sifat al-wahdaniya ini maksudnya ya nah Allahus samad lam yalil walam yulad iaitu tidak yalil iaitu beranak dan tidak diperanakkan. ini menunjukkan kan kesempurnaan ya kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala hidup yang sempurna tidak membutuhkan ya dan tidak tergantung kepada makhluknya bahkan makhluk yang membutuhkan Allah dan seluruh makhluk bergantung pada Allah Subhanahu Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan Sebab kalau beranak dan diperanakan, mesti butuh kepada yang lain Nah sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian Nah Itu maksud dari perkataan Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu mempertegas makna yang sebelumnya Jadi Allah Maha Esa Allah Maha Sempurna ya Memiliki sifat-sifat Baik sifat itu secara sifat Zat yang berkaitan yang selalu Menyertai diri Allah Atau sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Yang berkaitan dengan Ikhtiar Allah, pilihan Allah Bila Allah ingin melakukan, Allah akan lakukan Ya, Seperti kalam Kandati Sifat kalam itu secara Hukum asalnya, sifat zat Allah Allah berbicara tapi Allah berbicara kepada siapa saja dengan bahasa apa saja. Terima ya ayat dengan bahasa apa saja dan kepada siapa saja dari makhluk Allah berbicara kepada Adam. Ya. Wa qulna ya Adam inna hadha aduwun lak. Allah mengatakan, kami mengatakan pada Adam wahai Adam, inilah musuhmu yaitu iblis. Allah berbicara juga kepada Nuh. Ya. Allah berbicara kepada nabi yang lain. Berbicara kepada Musa. Kalam Allah Musa taklima. Ya, bicara kepada Nabi Muhammad SAW, itu berkaitan dengan ikhtiar pilihan Allah Subhanahuwataala. Itu sifat dari sisi, ya. Demikian itu namakan sifat fiiliah dan sifat-sifat yang lain. Nah, maka Allah Maha Mahesa dalam sifat-sifatnya tidak satu pun yang menyerupai sifat Allah Subhanahuwataala. Tidak seorang pun dari makhluk yang menandingi sifat-sifat tersebut. Makhluk memiliki sifat yang sesuai dengan kelemahan dan seluruh, seluruh dengan segala makna keterbatasan yang ada pada dirinya dan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna maka di antara akidah Ahlussunnah dan kaidah di dalam menetapkan sifat annallahu muttasifun bi sifatil kamalil mutlaq la yatataraq ilaihi ayu min ayi janibin aw ihtimal Allah itu memiliki sifat yang maha sempurna secara mutlak ya ya tidak terdapat dalam sifat Allah sedikit pun makna kekurangan dari sisi manapun. Ya, maka apapun yang kita bayangkan tentang diri Allah, Allah melebihi dari itu semua. Ya, apapun yang terbayangkan tentang sifat kekurangan pada mak maka Allah Maha Suci dari itu semua. Nah, ya kudailma rahimakumullah. Kemudian Selanjutnya Al-Imam Abu Jafar At-Tahawi Rahimullah menjelaskan Wa ta'ala anil hududhi wal ghayat Wal arkani wal a'la'i Wal adawat yeah. Allah mahat tinggi yeah. Tidak dibatasi Oleh batasan-batasan Dan ujung akhir Tidak ada batas ya, yeah. Akhir Wal arkani wal a'la'i Wal adawat dan tidak juga membutuhkan ya <coughs> bagian-bagian anggota-anggota dan juga ya adawat perangkat-perangkat. Ikhwal limarahimakumullah. Ini ya perkataan Abu Ja'far Thahawi. Kendati sebagian para ulama yang mensyarah Aqidah Thahawiyah yang meragukan akan penisbatan kebenaran penisbatan perkataan ini kepada beliau. Karena beliau ulama ahli sunnah Abu Jafar At-Tahayyur Rahimahullah bahwa merupakan prinsip yang telah ya dipahami dan diikuti oleh ahli sunnah ulama hadis, bahwa di dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu mereka hanya menggunakan istilah-istilah agama dan lafaz-lafaz yang telah tertara dalam Al-Quran dan Sunnah mereka tidak akan ya, berkreasi berinovasi dalam mengambil makna-makna atau atolah falsafah yang tidak ada ya dalilnya tidak ada ketetapan Al-Qur'an dan Sunnah maka inilah metode ahlul kalam ya boleh jadi kerana mungkin di zaman beliau telah muncul bani-bani ahlul kalam dan muncul ahlul kalam sehingga terkontaminasi terpengaruh dengan istilah-istilah mereka ya yang di dalam ya mengingkari Menjelaskan ya Sifat yang dinafikan oleh mereka itu Mentafsil merinci Allah tidak begini Allah tidak begini Allah tidak begini, Allah tidak begini dirinci Sementara ahli sunnah cukup mengatakan Laysa kami selesai Secara global Itu akidat ahli sunnah Jadi ahli sunnah wal jamaah Saya ulangi Ahli sunnah wal jamaah Dalam menetapkan sifat itu Secara terperinci Tapi dalam menafikan sifat-sifat yang Tercelah Sifat-sifat yang mengandung makna kekurang Itu cukup dengan makna yang global Allah secara global mengatakan laysa kamis laisa, tidak satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ahad, tidak satu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun ahlul kalam dalam menafikan sifat-sifat tersebut mereka merinci. Ya? Tidak dibatasi, tidak memiliki anggota-anggota dan juga tidak memiliki ya, tidak dibatasi dengan batasan-batasan dan tidak memiliki perangkat-perangkat ya, ini semua kalimat-kalimat yang disampaikan al-hudud batasan al-ghayat yaitu batas akhir al-arkan itu bagian-bagian dan juga anggota-anggota-anggota dan juga adawat perangkat-perangkat ini semua kalimat yang tidak terdapat ya ketetapannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Maka al-sunnah وجه tidak menggunakan kalimat-kalimat tersebut dalam menetapkan sifat dan juga dalam menafikan sifat kekurangan dari Allah. Cukup mereka mengatakan laisa kamitslisih. Tidak ada serupa dengan Allah. Kemudian lam yakullahu ahad, tidak satu pun ya yang menyurpai Allah Subhanahu wa taala, cukup. Naam. Karena demikian tentu kita harus merinci, ya. Tidak bisa diterima secara mutlak begitu saja dan dinafikan. Kena bila ditolak secara mutlak Boleh jadi itu ada makna benar Dan bila Ya Ditetapkan Maka boleh jadi dalam tergantung makna kebatilan Maka keduanya keliru Maka dalam hal ini akidah al Ini pahami baik-baik Bahawa akidah al Dalam menyikapi kalimat-kalimat Terutama dalam menetapkan sifat-sifat Allah Yang tidak tertera dalam Al-Quran dan itu biasanya kebiasaan ya secara kebiasaan orang-orang ahlul kalam jadi mereka mengambil kalimat-kalimat yang dari hasil rekayasa dan akal mereka yang tujuan dan menggunakan istilah-istilah yang global umum ya yaitu dualisme penafsiran atau multi penafsiran lalu orang kebingungan lalu makna apa yang dimaksud oleh mereka maka ahli sunnah memahami ya memahami pemahaman atau cara mereka seperti itu Lalu ahli sunnah mengatakan Apa yang anda maksud dengan kalimat tersebut Tidak langsung mengingkari secara mutlak Dan juga tidak menetapkan secara mutlak Kerana boleh jadi dalam makna tersebut Ada makna kebenaran yang dimaksud Lalu bila diingkari berarti mengingkari kebenaran Atau boleh jadi makna tersebut Ada makna kebatilan Bila ditetapkan secara mutlak berarti menetapkan kebatilan Keduanya menyimpang Maka harus ditafsil dirinci Maka dalam hal ini Tentunya kita meyakini Abu Ja'far at tahawi Salah seorang ulama ahli sunnah Ulama ahli hadis Yang setia di atas sunnah Yang berkomitmen dengan akidah ahli sunnah ya, Maka tidak akan mungkin maksud beliau Apa yang dimaksud oleh ahlul kalam Maka sembari demikian Kita katakan Kalau hudud itu batasan ya. Kalau hudud Yang dimaksud kalau hudud manusia Batasan yang kita pahami Seperti saya di ruangan sekarang Studio sekarang dibatasi di dinding Kiri kanan depan belakang atas bawah kalau ini yang dimaksud batasan-batasan yang Makhluk, yang dibatasi oleh makhluk Maka Allah maha ya Sempurna, maha suci Dari makna yang seperti itu Tapi kalau di, semaksud, yang dimaksud dengan Hudud, batasan, iaitu Al-ulul mutlak Batas itu tinggi yang mutlak Yang luar dari makhluk Maka Allah maha tinggi Maka tak sebagian ulama sunnah Ditanya Hal Allah mustawil al-ars bihaddin istawa di atas aras bihaddin dengan batas Kena haddun di sini maksudnya tinggi kerana ahlul kalam mengatakan di dunia haddin ingin mengingkari ketinggian tadi maka al-sunnah kena menjawab pertanyaan ahlul bidah tadi mengatakan bihaddin dengan batas yaitu maha tinggi Allah dan secara makna tinggi itu adalah suatu batas ya, tapi ketinggian di sini maksudnya bukan ketinggian yang dilihat. batas ini bukan batas yang dipahami oleh makhluk sehingga meliputi sementara karena Allah Maha Tinggi. Tinggi mutlak di luar makhluk ini, di luar alam semesta ini. Tinggi. Nah, kalau itu yang dimaksud, berarti itu benar. Begitu juga ghayah, tujuan, kalau batas akhir, memang tidak ada yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena Allah luar dari makhluk ini. ya tapi kalau maksud ghayah di sini tujuan penciptaan dari makhluk, ya, itu hikmah. Ya, tentu itu benar. Allah menciptakan makhluk, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah aku Itu hikmah, tu ghayah. Naam. Jadi apa yang maksud dengan ghayah di sini? Begitu juga al-arkhan wal-allah wal-adawat. Naam, ini semua adalah kalimat-kalimat yang tentu Allah Maha Suci dari makna bagian anggota-anggota atau maupun uh, uh, perangkat-perangkat. Kalau yang dimaksud dengan Anggota-anggota, yaitu Allah memiliki sifat, ya, Allah memiliki sifat seperti wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, kadam, nafm, itu kita tetapkan, karena itu dalam hadis yang sahih, ya. Kalau yang dimaksud mengingkari sifat-sifat tersebut, eh, tidak benar. Tapi kita tidak mengatakan itu anggota badan Allah, tidak. Tapi mengatakan itu sifat Allah. Kena tidak terdapat dalam Al-Quran Udwun anggota badan. Tapi Allah mengatakan lima khalaqtu biyadaya ya, Terhadap apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku. Wa yabuqa wajurabbik kekal abadi wajaramu. Kan begitu. Fawadha al-jabbaru qadamai Kalau meletakkan masukan kaya, qadamai, yaitu kedua kakinya ke dalam neraka. Maka bertautlah neraka tadi. Karena neraka itu terus meminta, hal memanjilkan memanjap apa masih ada tambahan-tambahan penghuni neraka? Ternyata sudah habis dimasukkan semua ke dalam neraka. lalu tidak tersisa lagi. Sementara Allah mengatakan, "Saya akan penuhi itu. Saya akan ya sampai penuh neraka Jahannam tadi." Itu janji Allah, "La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Maka aku penuhi sampai penuh neraka Jahannam di jin dan manusia. Ternyata dah masuk semua, masih ada yang neraka masih meminta, hal min mazid, hal min mazid, maka, فَوَضَعَ الْجَبَّارُ قَدَمَيْهِ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا بَعْضًا فَقَالَتْ qatin, qatin, qatin. Begitu Allah masukkan kedua kakinya dalam neraka, maka bertautlah neraka tadi, penuh. Lalu neraka mengatakan, qatin, qatin, Cukup ya Allah, cukup ya Allah. Kok bisa begitu? Selangkan tanya, kok bisa begitu? Neraka itu adalah makhluk Allah. Ya. Api makhluk Allah. Kalau api bikin membakar dan panas ya ke Allah yang menciptakan. Ya. Allah yang menciptakan, Allah khaliq. Dan itu perkara يوم الاخر kita imani kan itu hadisnya sahih. Berarti usah menyerupakan, tidak itulah yang keliru. Tatkala kita katakan kita menetapkan sesuai dengan kebesaran agungan Allah, Allah mengatakan, "Karena Allah lebih tahu tentang dirinya, antum a'lamu amillah? Apa kalian lebih tahu daripada Allah?" Nah, maka harus dirinci. Bila ahlul kalam mengatakan ya Allah dibatasi, tidak dibatasi, apa maksud tidak dibatasi? Kalau maksud anda mengingkari seperti ketinggian Allah, tidak benar. Tapi kalau anda maksud bahawa diliputi oleh makhluk, terbatas seperti makhluk, ya maka itu jelas tidak benar. Begitu juga, anggota-anggota dan perangkat-perangkat, apa maksudnya? Kalau ini semua maksudnya mengingkari Segala bentuk kekurangan dan catatan yang ada pada makhluk bah makhluk meliputi makhluk tidak sempurna kecuali dengan perangkat-perangkat dan anggota-anggota dan juga ya bagian-bagian maka tentu Allah Maha dari makna seperti itu. Tapi bila dimaksud Allah memiliki sifat ya maka kita katakan makna benar tapi kalimatnya enggak boleh kita gunakan. Kenapa? Karena kalimat tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Nam, begitu juga Allah Ta'awwihil Jihad, Asyid, ya, Kasairil Muta'da'at dan juga Allah yang yeah, tidak dilingkupi, ya, yeah. oleh arah yang enam, ya, yeah. sebagaimana semua makhluk ciptaannya. Ini juga kalimat-kalimat yang, ya, yeah, terpengaruh dengan istilah-istilah Ahlul Kalam. Padahal ya, cukup kita mengatakan Allahu, Allahu A Allah kan begitu Allah Maha Besar lesa kami istilah basir cukup tidak ada menyuruh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat kenapa <coughs> tidak demikian kita juga bertanya kalau yang dimaksud asid ksairil muftadaat dan nilai yang maksud oleh Imam Abu Jafar At-Tahawi yaitu arah yang enam yang meliputi manusia yang kita ketahui pada makhluk ini ya atas bawah ya depan belakang kanan kiri enam arah itu jihad arah yang kita ketahui makhluk itulah enggak keluar kita dari itu tapi kalau Allah Subhanahu wa taala hanya ada ya untuk Allah satu arah yaitu maha tinggi dan tinggi itu arah yang tempat arah yang adam yang tidak ada Arti yang tidak ada di makhluk ini di luar makhluk Naam Maka itu juga kalau seramaana ya arah tinggi, ya, tapi ketinggian yang berada di luar makhluk, itulah Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Ya, nah, demikian kalau itu pun di, dikatakan makan tempat, iaitu ya, tempat yang tinggi di luar makhluk ini, ya benar. Tapi kalau dimaksud dengan makan tempat yang diliputi oleh makhluk, seperti yang diliputi oleh arah yang enam, ya kita ada di dunia ini di makhluk ini maka itu jelas tidak benar. Maha suci Allah subhanahu wa'ala dari hal itu. Wa ta'ala Allahu amma yaqullul zalimuna uluan kabir. Maha tinggi Allah. Dari apa yang dikatakan orang-orang yang zalim. Ya. Itu yang dimaksud oleh al-imam mabuja par tahawi. Kasairin mubtadaat. yaitu seluruh, seperti semua, ya arah yang uh, muhdas yang ada di makhluk ini, yang meliputi makhluk. Nah, itu makna yang benar dalam perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi tentunya beliau ingin mengingkari ya, pendapat sekte-sekte yang mengingkari sifat-sifat Allah yang berusaha mengingkari sifat-sifat tersebut dengan alasan kalau kita tetapkan berarti Allah itu ya, dipatasi oleh makhluk bergantung kepada makhluk atau membutuhkan makhluk nah, maka beliau ingin menjelaskan tentang kesempurnaan Allah dan tentunya makna yang benar sesuai dengan akidah al-sunnah wal-jamaah kendati istilah-istilah yang beliau gunakan itu tidak cocok dengan istilah yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah tapi kita tentunya berbaik sangka kepada beliau karena beliau adalah ulama ahli sunnah ya tentunya telah menjelaskan akidah ahli sunnah apa yang beliau maksud adalah sudah akidah ahli sunnah bukan yang dipahami oleh orang-orang ya ahlul kalam yang juga mensyarah ya mensyarah kalimat beliau ini tapi disyarah dijelaskan sesuai dengan Pemahaman mereka sebagai Ahlul Kalam Tentu Imam Abu Jafar Tahawi kena beliau ulama hadis, Ulama ahli sunnah ya? Apa yang beliau tulis ini menjelaskan Tentang akidah beliau Beliau bukan Ahlul Kalam Bukan Ahlul Bidak Bukan Asyairah Bukan Maturidiyah Dan bukan yang lain-lainnya Bukan Mu'tazilah Tapi beliau ahli sunnah Pengikut Madhabus Salabus Salih Ahlul hadis, Aimatis Sunnah Ya Para ulama menyebutkan seandainya beliau lebih merinci lagi dan tidak menggunakan istilah-istilah ini dalam menjelaskan akidah ini tentu lebih selamat dan lebih utama. Semoga Allah merahmati kita semua terutama para ulama ahli sunnah dan memaafkan kesalahan kita dan kesalahan mereka. Demikian, wallahu a'lam. Nam baik sekiranya sahaja berakal fikir atas materi yang telah disampaikan oleh saya di kesempatan. Pagi hari ini, ya mudah-mudahan berikan pemahaman yang lurus bagi kita semua Bagaimana kita metode dalam memahami, mempelajari e, mengenai akidah Yang sangat penting ini, itu memahami sifat-sifat e, Allah dengan benar Baik, untuk selanjutnya, kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab Bagi para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silakan anda bisa menerimkannya di layanan pesan singkat di, di 0819-896543. Dan untuk layanan telepon di 0218236543 Namun sekali lagi kami tekankan agar kiranya pertanyaan yang anda ajukan yang disesuaikan dengan pembahasan di setiap kajian yang kami hadirkan dan pembahasan kali ini mengenai akidah asma wasifat. Baik selanjutnya, eh, mohon maaf. Uh, untuk yang pertama Ustaz Kami akan angkat dulu pertanyaan di lain namsan singkat Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Cibubur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, apakah mungkin seseorang yang Suka mentakwil sifat-sifat Allah Tapi dalam amalan secara lahiriahnya Dapat sesuai dengan sunnah Jika ada, bolehkah kita mengambil ilmu darinya Iaitu ilmu yang Amalan-amalan secara lahir saja Ustaz, mohon penjelasannya Halo Halo Ustaz, bisa dengar suara kami Ustaz? Iya, nah. eh, ini ada pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Cibubur. Kami ulangi kembali. Ya, ya Ustaz, apakah mungkin seseorang yang terjemus dalam akidah mentakwil sifat-sifat Allah tapi dalam amalan-amalan lahiriahnya secara zahir dapat eh dapat sesuai sunnah Jika memang ada, bolehkah kita mengambil ilmu darinya Ustaz? Baik. Apakah ada ya seorang yang mentakwil dalam masalah sifat dia terjurus sampai takwilan. Kemudian amalan-amalan amaliannya sesuai dengan sunah. Ya bisa jadi ada yang seperti itu. Karena ya ulama-ulama atau orang-orang yang terjurus dalam pentakwilan. Ya, pentakwilan itu mereka juga beribadah. Ya. Mereka beribadah jika mereka memperajari ibadah amaliyah tentang amaliyah-amaliyah Rasulullah SAW Ya, dia bisa melakukan amalan tersebut ya, Amalnya sesuai dengan tuntunan Nabi Tapi masalah akidahnya menyelisi akidah Nabi Yaitu menyetakwil sifat-sifat Sebagaimana ya pentakwilan yang Yang sebagian para ulama-ulama ya besar tajir muslim sebagian pentakwilan sifat dan mereka ulama ulama ahli sunnah nah, ulama ahli sunnah yang sangat loyal kepada sunnah yang sangat bersungguh-sungguh memperjuangkan sunnah ya yang mereka jasa mereka terhadap Islam khidmat karena dia tulis mereka yang begitu ya bermanfaat bagi umat Islam memperjuangkan sunnah tapi karena lingkungan dan kondisi di zaman atau Kondisi yang mereka hidup pada zamannya Atau perihal dan ahwal dalam kondisi tersebut Iaitu didominasi oleh orang mentakwil sifat Maka mereka terkontaminasi dengan pemikiran tersebut Ketika tidak mungkin kita katakan Kalau prinsip dasarnya itu adalah seorang ulama ahli sunnah Seorang yang menjunjung tinggi kebenaran Dan perjuangannya untuk sunnah tidak diragukan maka kita kata dia keliru dalam hal itu semoga Allah mengampuni dan semoga kekeliruan tersebut ya masuk atau terhapus dengan uh, lebur ya ke dalam kebaikan-kebaikan uh, mereka seperti itu. Nah, jadi bisa jadi seorang itu terjun sebagian pentawilan kemudian dalam masalah sisi ibadah dia sesuai dengan sunnah Nabi. Tentunya secara akidah ya uh, menyelisih akidah alaih sunnah Nah, ada pun mereka orang-orang ya ahlu al-bida'ulahwah yang betul-betul 100% menjelisihi Akidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sifat ini, mentauil semua sifat atau mengingkari semua sifat, ya boleh jadi juga kemudian mereka ibadah, ya boleh jadi juga dan sebagian ibadah mereka ya, sesuai dengan sunnah atau mengikuti ibadah yang rajahkan Nabi Sallam, tapi karena subhat yang ada di kepalanya, maka terjerumus dalam pentakwilan terhadap sifat-sifat. Tentunya sangat berbahaya, ya sangat berbahaya. Yang demikian itu akan membawa kepada kesesatan dan kebatilan. Nah, oleh kerana itu kita harus waspada. Jika bagaimana dalam menuntut ilmu kepadanya dalam permasalahan akidah ini perkara yang paling utama dalam agama kita Maka dan secara umum Kita harus selektif mencari guru Bila terindikasi akidah Seorang menyimpang dari agama Menyimpang maksudnya Menyimpang dari sunnah Nabi Menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Ini tentu ya Kita waspada Kita ya. waspada Jangan sampai kita mengambil akidah Dari orang yang seperti itu Adapun keilmuan yang lain Keilmuan yang lain Seandainya tidak ada Ya, di satu tempat Yang menjelaskan tentang Ibadah-ibadah sunnah yang lain Atau keilmuan yang lain misalnya Tidak ada, kecuali dia Maka kita mengambil dari siti Mampat itu saja <tuh> Ya, tapi perlu diketahui Bagi seorang yang Pemula dalam belajar ilmu agama Ini sangat berbahaya jadi dengan seperti itu dia akan terkena subuh-subuh had yang ada di kepala dia Tentang masalah akidah tadi Sehingga menyimpang akidahnya Sampai mengatakan Masya Allah, ibadahnya Dia mengajak untuk bagaimana itu sunnah Mengajak tapi ternyata begitu akidahnya Mengatakan Allah ada di mana-mana Allah tidak istawa al ars Maka bagi mereka para pemula Hendaklah selektif Apalagi mereka yang baru hijrah kata mereka Ya hijrah kepada sunnah Jangan sampai salah jalan dalam hijrah Carilah para guru yang betul-betul Milih akidah yang benar Dan Alhamdulillah banyak di zaman sekarang ini Para asatidah dan guru-guru Yang berkembangkan dalam bidangnya Dan masalah akidah dan ilmu agama yang lain Maka itu yang harus kita Konsen untuk mencarinya dan selektif Untuk mencarinya, demikian Allah Nah, baik, sekarang di sesiulgetchar Ustaz boleh Ustaz bertanya dan selanjutnya masih di lain ada pertanyaan. Iya, dari Umu Abdillah yang berada di Tangerang. Asalamualaikum. Ya Ustaz, apakah boleh kita mengatakan itu misal Allah itu sungguh luar biasa atau Allah itu maha segalanya? Dan kata-kata yang sejenis yang lainnya, yang mungkin kita eh, tidak di, di, di situ tidak disebutkan bahwa Allah memiliki sifat seperti itu. Ya, terima kasih pada Abdullah ya, barokatulohiik dan semoga Allah lombrakai semua kaum muslimin dimana saja berada. Bolehkah kita mengatakan Allah itu luar biasa? Ya. Allah Maha Segalanya Tidak diragukan Bahawa Allah Tentunya ya di luar apa yang kita persepsikan Ya Melebihi seluai apa yang kita bayangkan Ya Kalau luar biasa sesuatu yang luar biasa Itu makna ya Seorang melakukan sesuatu Kalau kita lihat Masya Allah Suatu melakukan sesuatu yang baik Yang dia tekuni Kita mengatakan luar biasa seseorang Dan Allah Ya, lalu kita kata Allah luar biasa dalam artian, ya ini kalimat-kalimat yang apa maksudnya luar biasa di sini. Kalau ini maksud luar biasa, iaitu Allah yang memiliki semua keagungan, semua kebesaran yang tidak sama dengan makhluk, yang tidak sama dengan kalimat yang luar biasa yang kita berikan kepada makhluk yang kita sifati sebagai makhluk, ya. Kita melihat seorang berhasil Sesuatu masalah misalnya Dia ahli dalam suatu masalah Menekuni Kan begitu Yang spesial dalam suatu masalah, kita maka masalah. Luar biasa nih, Dokter ini Luar biasa Ini misalnya Dosen ini Luar biasa Itu kalimat yang Ya familiar di kalangan kita Kalimat luar biasa Yang menjelaskan akan apa Keahlian dia Yang menjelaskan akan Ya Dia orang yang menguasai bidangnya Yang melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang Kan begitu itu tentunya sesuai dengan Kapasitas dia sebagai makhluk Setengah terbatas Oleh kerana itu Ungkapkanlah dengan kalimat-kalimat Yang telah Ada dalam syarak. Allah Maha Besar Allah Maha Agung Ya Cukup seperti itu Dan itu mewakili Allah Maha luar biasa Gendati makna luar biasa jelas Yang melebihi segala sesuatu nah. Begitu juga Allah Maha segalanya nah. Allah Maha Likukulis Syaih Ya, apa saja yang kita bayangkan ya, Yang kita bayangkan tentang Sesuatu, kesempurnaan Maka Allah melebihi itu semua Apapun yang kita bayangkan tentang Sebuah kekuatan, keahlian Maka Allah melebihi itu semua Maka ma'am segalanya Tapi lebih baik kita gunakan Kalimat-kalimat yang telah Jelas penggunaannya dalam Al-Quran dan Sunnah Kenapa perlu diketahui para pemisar Rahimakumullah di antara ciri khas ahli sunnah itu mereka di dalam, ya, mengungkapkan terutama dalam permasalahan akidah itu mereka hanya menggunakan istilah-istilah syar'i, tidak menambah-nambah, ya, tidak menambah-nambah, begitu, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin familiar yang digunakan di antara manusia dan perkataan manusia, tapi dalam penggunaan kalimat-kalimat atau sifat-sifat kepada Allah itu kita mencukupkan diri dengan kalimah-kalimah yang telah tertera jelas maknanya penggunaan lafaznya dalam Al-Quran. Itulah di antara prinsip akidah al ya, di dalam mengungkapkan agama, akidah dan juga ya perkara-perkara agama. Nah, demikian Allah. Nah, baik, sekurang jazalul khair atas. Jawaban oleh saya, demikian untuk bertanya. Mbak yang berada di tangkeraan dan selanjutnya kami berikan kesempatan di lain-lain telepon. Silahkan di 021 82 Dan tentunya kami harapkan sekali lagi untuk pertanyaan Diselesaikan dengan bahasan kita Halo Halo Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Denganmu siapa di mana? Ibu, seri maaf, tidak sesuai boleh gak saya mau nanya ini? Bahasan masalah ibu apa ibu? Jangan terlalu jauh karena kita sedang membahas masalah asma wa sifat Cuman ini aja Apakah boleh sholat di dalam hijjir Ismail itu? Ini saja Pak Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Ya, Solat dalam Hijr Ismail itu berarti Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Ya. Jadi barang siapa yang solat dalam Hijr Ismail itu, itu pada hakikatnya dia solat dalam Ka'bah. Maka tidak ada masalah. Boleh solat di dalam Ka'bah. Nabi masuk Ka'bah dan solat. Ya juga para sahabat yang lain bersama Nabi so, Boleh Jadi tidak ada masalah Ya solat di dalam hijr Ismail tersebut Dan hijr Ismail tersebut Ya Itu ya e, Ruangan atau mungkin yang Bagian berapa Bagian dari atau berapa persen Dari bagian Kaabah yang itu tidak Sempat ya Apa namanya itu e, Tidak bahawa orang-orang musyrikin dahulu dahulunya waktu membangun Ka'bah Ka itu Itu biar mereka tidak melengkapi ya, Untuk tidak cukup untuk membangun Ka'bah Ka Sesuai dengan ya fondasi pertama yang dibangun Nabi Ibrahim Maka tersisa ya bagian tersebut Maka itu diberi tanda ya Sebagai bukti bahawa itu bagian dari Ka'bah Ka Maka barang siapa yang masuk ke dalam itu dan solat itu Maka dia solat dalam bagian Ka'bah Ka dan juga dalam Ka'bah Ka seolah dia solat dalam Ka'bah kan bagian dari Ka'bah tidak ada masalah wallahu a'lam. Ya, baik syukur nazzil. Khairat asyhab tersad mekiyan untuk ibu dan selanjutnya kami beralih kembali di lain kesempatan singgah pertanyaan dari Bapak Mas'ud yang berada di Jambi. Ya, usah, salah satu dari aliran uh, tarekat tasawuf yaitu gurunya menyuruh murid-muridnya jika mau beribadah apa saja itu sebelum melaksanakan ibadah untuk mendatangkan foto rohaniah wajah guru gurunya atau sheikhnya hukumnya bagaimana Ustadz dari ajaran seperti ini, mohon penjelasannya ya terima kasih atas pertanyaannya ya ada sebagian kelompok yang mengatakan mengajarkan kepada ya, pengikutnya, pada murid-muridnya, kalau ingin beribadah itu menghadirkan foto ya, rohani dari atau dari gurunya. Ini jelas ya aliran dan e, tariqah dan aliran yang menyimpang tentunya. Kita dalam salat disyariatkan diwajibkan untuk khusyuk, ya, menghadirkan kebesaran keagungan dan diri kita maka jika seorang dalam solatnya menghadirkan ya sehingga dia lebih merasa akan mendatangkan khusukan dia bila menghadirkan foto dari ya foto dari uh, sang guru ya menghadirkan hal itu dalam dirinya sehingga dia tidak bisa khusuk jika melihat itu ini telah terjadi perbuatan syirik telah menjadikan tandingan bagi Allah SWT ya ya bahawa kehusukan dia konsentrasi ibadahnya baru bisa melihat foto seorang gurunya baru bisa khusuk sementara Allah yang wajib kita untuk menghusukkan diri kepadanya ya. kita hadirkan dari kita kebesaran dan keagungan Allah bukan membayangkan Allah bagaimana bukannya. Allah tidak bisa dibayangkan tapi Allah maha besar, Allah maha agung Allah memiliki segala sempurnaan, sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang mulia naam Begitu. Maka kita berserah kepada Allah, hati kita terkonsentrasi kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, ya. Bukan kepada yang melihat foto ya Syekh atau mursyid thoriqa dan yang lain-lainnya atau siapapun syekh yang mungkin diagungkan. Ya, kalau seperti itu itu telah ternyuperbuatan-perbuatan syirik dengan memberikan tandingan karena dalam dirinya lebih besar, lebih utama untuk melihat menghadirkan foto dari Ya gurunya atau Syekhnya atau yang lain-lainnya Sementara kaum muslimin yang harus ada Dalam hati mereka adalah Kebesaran Allah, keagungan Allah Menghadirkan cintaan kepada Allah Keagungan kepada Allah, kebesaran kepada Allah Khusukan kepada Allah, berharap kepada Allah Takut kepada Allah, itu semua ibadah Ini berkaitan dengan Kesyirikan yang ada di hati, ini sangat berbahaya Jelasnya akan merusak Sehingga demikian ya, Dia beribadah Baru bisa khusyuk bila menghadirkan foto sang guru. Subhanallah. Ini jelas hal yang sangat menyimpang dan telah bertentangan dengan akidah Ahlussunnah dan bertentangan dengan makna la ilaha illallah itu sendiri. Maka tinggalkan hal seperti itu hendaklah orang-orang yang mengikuti cara Rasul meninggalkan dan bertobat kepada Allah sebelum ajal datang menjemput mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, memberkahi hidup kita di mana saja berada dan memberkahi segala usaha dan upaya kita. Jadikan kita orang yang selalu ya melaksanakan Tauhid, mengikuti sunnah, dan selalu berada di atas kebenaran istiqamah, di atas agama Allah, sampai ajal menjemput kita. Demikian, Wallahu'alam, wa sallallahu wa sallam, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, akhiru da'wanan alhamdulillah alamin, Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta sawfiruka wa atubu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wa sallam.